І люди там губляться, мов голка в сіні. Особливо ті, хто якимось чином потрапляє під підозру. Хоча протекція генерала, звісно, це непоганий захист. Він придумає, як мене там легалізувати. І все ж таки, ти погодилась? Я погодилась через Івана, бо щось між нами таке загорілося. Ну ти ж знаєш, як це називається французькою. Удар блискавки. Кохання з першого погляду. Нам так хотілося бути разом. Але він був військовим. У нього був обов'язок доправити ті верстати до Одеси, а потім до Миколаєва. У нього був патріотизм, воїна-переможця. Плани на життя, енергія. І? Любов. А у мене? Нікого. Нічого, крім любові до нього та страху перед такими радикальними змінами в житті. Але поруч з ним та під крилом радянського генерала. Іван відкрився шефові, і той вирішив, що це навіть полегшує його схему. А молодого офіцера вдома можна буде взяти до себе ад'ютантом. І от у місцевій газеті З'явилась стаття з фотографією. Молодий офіцер-ординоносець та французька дівчина врятували життя радянському генералу та знайшли своє кохання. Дівчину нагороджують іменним годинником, щоправда чоловічим, і подякою радянського командування. Святкується весілля, на якому гостями російські солдати, декілька офіцерів, генерал названим батьком, Моя подружка Софі та старенький тлумач із сумними очима. На весіллі нам співають російських пісень, дарують трофейну німецьку пухову ковдру, дві подушки та ручну швейну машинку Зінгер. І за два тижні ми з Іваном, генералом і присланим для його супроводу російським лікарем, а також з німецькими верстатами та іншими трофеями опиняємось у відкритому морі. Така у нас була весільна подорож, – посміхнулася Ніколь. Так, раз за разом я дізнавалась про її дивне життя і вдосконалювала свою французьку. А ще вечорами Ніколь молилася. Це від неї я засвоїла. Отче наш французькою. Дивно мені це було, бо ж за моєї юності Релігія була проголошена ворожим явищем. У новому житті були нові боги, нові кумири. Але там, після дня важких робіт, коли перший розпач уже поступився місцем упертому, хоч і повільному, просуванню вперед по життю, знати б куди, хто міг завадити мовчки вірити? вірити в того або в те, що могло тебе підтримати в тій безвиході. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, шепотіли ми удвох французькою, кожна на своїх нарах, чи обійнявшись разом, щоб зігрітись. Безкоштовні робочі руки засуджених, хоч і худі та змучені, але неймовірною своєю кількістю були додатковою можливістю для радянської країни утілювати чималі економічні проекти. Будівництво доріг, каналів, освоєння цілинних земель, підйом сільського господарства у казахських степах. Не знаю, як будували єгипетські піраміди, як там утримували рабів та який був відсоток їхньої смертності, але те, що коїлося в наших таборах, вже зараз, здається мені, нереальним, страшним сном, який навіть пригадувати моторошно. Досі не можу відповісти собі, як, за яким нелюдським законом одні люди вважають за можливе вирішувати долі інших, карати чи милувати, зробити безправного масою їм неугодних, і не перейматися процентом тих, хто загине там від хвороб, холоду, голоду, буде розстріляний за якусь провину чи накладе на себе руки. Який величезний, нелюдський каральний апарат було сформовано навколо феномену цих таборів. Наш табір був призначений обслуговувати закритого типу Тваринний комплекс у Казахському степу, що мав забезпечувати продовольством трудові ресурси на волі.